знову й знову уявляючи, як вівся чи як міг повестися Федір Грек за тих чи тих обставин. А звідси знову ж, який був, відповідно й мав повестися. Отже, збираючи спомени бадилини, він укладав у пучечки всі. Серед них траплялися і з чужих, невідомих йому полів, які засівалися, коли його ще й не було на світі, якось цей. Мабуть, взагалі це розповідь більше про матір, ніж про батька. Розповідь молодшого материного брата, нині діда Андрія, пенсіонера. Даринку Андрій дуже любив. Либонь то була відповідь на її любов. І до всіх парубків, котрі залицялися до сестри, Ставився ревниво, а їх проходило повз вересів двір дуже багато. Старий верес виплів високий тин, і їм доводилося високо задирати голови. Мабуть, не задирав тільки Федір Грек. Його синій кашкет, мов би, плив над тином, а з-під нього поблискували чорні, як вугілля, очі. Парубки тоді ходили в синіх піджаках, на деяких побрязкували значки на ланцюжках ЮВС, ВС, МОПР, Червоний Хрест і багато інших. То був найвищий шик. Іноді хтось з парубків переймав на вулиці Андрія, заводив з ним розмову, шукав його приязні. Неначе він міг щось зробити для нього, привернути до когось Даринчине серце. Та й він знав, що воно вже не війне, і схвалював Даринчин вибір. Правда, Федір Грек не носив значків і не катав його на велосипеді, зате мав довгий білий шовковий шарф і обмотував його довкола шиї. І тоді видавався справжнім велитом, хоч був ним і так. Він працював на дорозі, їздив на важкому котку. У тій роботі не було нічого принадного. Дим, і сморід, і спека, і крутня на одному місці. І сам Федір був великий і важкий, мов коток, але якийсь добрий, з усмішкою тихою і осяйною. Він ніколи не зачепив нікого пальцем а його зачпати боялися. І от одного разу сталася подія, яка трохи не перекопала Федорові шлях до Вересового двору. Федір подарував Даринці годинника. То було майже чудо. блискучий годинник на засмаглій руці Даринки. Називався він «Звізда». Був продовгуватий, дуже красивий. Мати, коли вперше побачила його, мало не побила Даринку і наказала вернути подарунок. І не через те, що не хотіла, аби Даринку проводив з колодок Федір Грек, а просто вбачалося їй у тому щось неприродне і аж лячне. Як то так, подарувати годинника? Мабуть, той Федір розтратник, не хазяїн. Може, в них з Даринкою щось уже було? Та в неділю прийшов сам дарувальник І сказав, що годинник куплений на зароблені гроші, Що Федір любить Даринку і береже її честь. Андрій часто просив у Даринки-годинника Послухати, як він тікає. Вона приходила од молотарки в срібному поросі, Весела, смагляла, І коли скидала годинник, На її руці залишалася біла смужка, не соромлячись брата, роздягалася до лівчика, змивала порох, доїла корову, готувала вечерю. А весь цей час Андрій носив сріблясту рибку на своїй руці і час від часу прикладав до вуха. Маленьке металеве серце стукотіло срібно та чисто і чимось приворожувало хлопця. Вже аж по вечері Даринка забирала годинник і бігла під верби до Федора. Восени вони побралися. Греки тоді будувалися. І якийсь час Федір жив у вересів. Годинник носив він. Поступив на роботу в МТС. Йому треба було вчасно приходити на роботу. А Даринка ходила в ланку. І розлуку з нею він рахував по сріблястих стрілках. Даринка сама одягала його ранком Федорові на руку, щоб пам'ятав про неї, щоб не гаявся. І Андрій розумів те годинник стукотів Федорові, як даринчине серце. А потім вони перебралися в нову хату, і Андрій бачив їх рідше. Коли Федора призвали до війська, звізду він залишив удома. А повернувшись, Знову носив годинник, бо ходив на роботу в сільську управу. Те вже пам'ятав і Василь Федорович, як приходив з роботи батько, од нього круто пахло кінським потом і махоркою, як роздягався біля рубленої комірки, де в них висів умивальник, знімав годинник і умивався до пояса. Іноді жартома хлюпав на сина Василя. За тих батькових умивань у пам'яті Василя Федоровича І збереглося щось ніби райдуга, пущена батьковою рукою. І сам батько, у вологих краплях води чи поту, голий до пояса, Косить у пониззі, засмаглий, з неслухняним, мов дріття, чубом. І ще щось. Якийсь сміх, якась боротьба. Він ганявся за батьком довкола куща порічок, які вже набрали сонця і рубіново світилися в його промінні. А один спомин такий ясний.